Iruaren lan honetan, koldo eta irati. Zortxiko txikian bertsoa osatzeko lau oinak emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko duzu eta txandaka. Guztira bina bertso txandaka kantatuak. Koldo hasita. Koldo. Hona hemen zortxiko txikian lehen, lehen bertsoa osatzeko lau oinak. Txapelketa, beteta, taldeka, eta... Txapelketa, beteta, taldeka, eta... Gaurten egin behar dugu Hementzet aldeka Iritzi da ordua Haudatza pelketa Erresala daukagu Gaur naiko beteta Euskararen txatona hause dugu eta euskalaren zato dugu eta Irati, hona hemen zortxiko txikian lehen bertsoa osatzeko lau onak. Artista, tximista, erdiska eta pista Artista, tximista, erdizka eta pista. Gauzak ezin dira egin sekula erdizka. Hegazkinak gidatzen naiz kriston artista eskibatuko ditut Trumoita tsimmista, Niri deitzen didate, reina dela pista, Niri deitzen didate, reina dela pista. do, ho hemen zortziko txikian bigarren bertsoa kantatzeko lagoinak: Nekeza, erreza, aldrebesa eta babesa. Nekeza erreza, aldrebesa eta babesa. politikarei klase zeinen aldrebeza trakinekin badute dena oso erreza baina arabarentzat, barentzat jazatean ekeza gure lurrak behar digu bihar gaitu babezan gure lurra bihar digu bihar du gaur babezan irati, onamen bigarren bertsoa osatzeko lau oinak urtea, betea, sortea eta kolpea urtea Betea, sortea, eta kolpea. Bimila eta mabia Sorpresas betea Nola etorriko da aurtengo go urtea Nik bilatu behar dut, behar dudan sortean Banku bati eman behar, diot nik kolpean Banku bati eman behar, diot nik kolpean